Beraz artea sarituko gara datozen e, minutuetan eta horretarako beti bezala larraitz e, Uartemendian bueno, margolaria eta marrazketa irakaslea dugu. Gurean Kaixo Larraitz, zer moduz? Kaixo baita, osongi. Bueno, gaurkoan beste emaste edo beste emakume bati buruz, beste emakume artista bati buruz hitze hingo dugu. Kasu honetan, bueno, Idoia Peratarbide Arrieta, eh, hartzuarra. Ba, zer esan dezakegu artista honi buruz? Bai, ba, orain gontan, hoi hartzuna indesalto, eta hemen txedaukagu idoya beratarbidea arrieta. Egun e, bergoita urte ditu, eta larogita eme, mila batzeron la meretzean ere arte dertan licentziatu zen. E, artista hau arte munduan dabil egun ere, eta esparru desberdinetan edo egindulan. Batez ere esango nuke ilustratzaile ilustratzailea dela, bai, baina lor desberdinetan egindulan. Eh, sorkuntzazgain beste zeregin batzuk ere egin ditu kulturgintzaren barruan, ala nola Errenteria edo Oretako Mikelazulo Kultura Elkarteko kudeatzaile eta eragile izan zen, edo argitaletxearen eh editore lanak ere egin zituen koadroaren kolektiboaren bultzatzaile eta tallekide izan da e, gero e, horren baitan ere aktore koorditzaile diseinatzaile arropa egile esan nahi dut gauza askotan e, ibili da idoia. Eeta azkenik ere badu e, Oiiartzuen aurreta gazte e, sormen tailer bat edo lokaltxo bat. Bai? Bizkaia, e, bai. e, bueno, eh, bere ibilbedeari buruz, Hori, eh? bai. Eta, bueno, ba, Idoiaren e, obrak aipatuko ditugu, eh. Bai. Eta lehenengoa, bueno, galdu dut izenburuarekin, izango zen, bai. eh aipatuko dugun e, bueno, ba, lana, gainera esan dezakegu, bueno, orain azalduko duzu, baina lotua dagoela baita ere, musikarekin, esta. Hori da. Ba esan duan bezala, e, bere bilakaeran emaizelan e, egin du e, ba, liburuak e, li, e, e, por, liburuen portadan ilustrazioak ipuinen ilustrazioak egiten txikien has zeen duena, eta kasu honetan biotza galduuta hau da anariren biohotz galdua dut e, abestian oinarritutako ilustrazio uhum. bat. Bi mila eta hogeian egin zuen, zazpi bidagogeita 1ruzenmetroko e, lan bada. E, bertan arkatza erratagailua eta kolaxa erabiltzen ditu. Be e, bueno, pixka bat, e, galdetu ni onea zertan inspiratu zen, nola egin zuen lan hori ez da, eta esan zidan bueno, ba, lehenik e, kas honetan ba, bestia ez tzun zuela, E, abestiak e, kartzen ziona edo e, inspiratzen ziona batetik hartzen zuela kontuan eta bestetik hartzen zituela abestia berak e, esaten zituen elementuak. Horia e, e, elementu hoiek individualki landu zituen alde batetik eta gero e, ba, funtzionatzeko edo e, konposaketa bat osatu zuen. E, bertan ikus daiteke emakume bat ez baduena bihotz bat gainean badirudi bihotz bat atera ez, kanpora ateratzen zaola bezala eta atzean agertzen dirata bueno, inguruan agertzen dira beste elementu guzti horiek orain aipatu dizkizuenak ez,bestitik e, atera zituenak eta landu zituenak eta horiek guztiekin egintzen ba hemengo konposaketa hau ez monokromatikoa dela esango genuke ba, hori batez ere txuribeltza gris hoietan e, lan egiten duelako eta e, polita politiritu hitzaian esantziala berak iruditu hitzaiola zela dantza moduko bat aja a bestiak e, kantatzen dio maitasunari edo maitasun ezari eta berak egite egin dizula ba orrelako, e, dantza moduko bat ez bere lanarekin ere Bueno, inter e, interesgarria, gainera, Dei. kasu honetan bai bostartzen duela, bueno, ba, arte e, disciplina esan ezberdinak, eh disciplina ez handesako esberdinak, eh, lan, lan e, interesgarri honetan, eh, urrengoa, eh, zer esberdina? Bai. Oreretan baita errenterin e, kokatua moral bat linoko fatxadan izenburuarekin. Bai. Bueno, zer esan dezakegu lan honi buruz. Bai, ba, bueno, beste lantxo bat ereda, e, bueno, lan mardula, kasu honetan, e, enkargu bat izan zen, eta e, errenteriak udalak eman da, horretako hudalak, eta, bueno, bertan esan zioten libre zaukala zer margotua, baina... E, Errenteriako historian onarritu bartzela zerbaitetan. Orduan, bera, eh, makumea izan da eta horrek tiraka ez, eh, pentsatu zuen, ba, historian zehar, emakumeen islada bat egitea, errenterian bertan gertatu zena. Ber, bera, margotu bartzuen fatxada horretan, eh, lioa, eh, fabrika bat omentzen, eta bera, gainean margotu bartzuen. Orduan e, ezker eskuen istoriotxo bat bezala kontatzen du eta e, lehenik egiten duna da. E, bueno, balio horretan fabrika horretan emakume horiek lan egin zuten e, islada bat edo egiten du ezkerralde hortan eta... Nola bertan oialak eta maindireak zen, naiz eta lio egin, lio horrekin, aria sortzen zuten, eta nunbait gero ere, ba, maindireak eta oialak egiten zituzten. Eta pixka bat, ba horrik usten diren idudiak, dira e horiek, bai? Ondoren, e, pixkabatia eskubirago joan da, e, fabrika hori desagertu eta beste fabrika berri batzuk sortu ziren, kanpotik emakume pilatorri zen, bertan lanean hasi zen, orduan bat hori ere isladatu e, nahi izan zuen, ez? Gero, e, e, erditik edo pixkate eskubirago doana, eta errenterian... E, Gaur egun edo eh bueno, ez, 70 lenik eginduena zen e, eskubi eskubira iritsi baino lehen, 70garren hamarkadan errenterian e, egondu zen e, borroka iraultza hundi bat emakumeen borroka hundi bat eta hori isladatzen du zatitxo horretan eta gero ja eskubiko aldian e, uzten du ba pizka bat onirikoa den edo intitutua den gaurregungo ba egoera, ez, edo emakumearen egoera. Orduan egiten du e, hori dena biltzekoz azkenean da historian zeharreko emakumeen e, ibilbide bat bezala, ez edo ipuin bat bezala. ba egiten du e, ari hori, ari horren laguntaz azkenean li horrek hasi zuen historia guztia eta egiten du horrelako lotura bat, li horrekin eskuz-esku pasako litzatekeenez, pixka metaforiko bai, izango bai, bai. litzatekeen transmisio hori, mm -hmm. mendez edo emakumen eskuz-esku, hori pixka tizlatu naizuen, mm -hmm. polita ere, historiak. Bai, politeta, noski, eta interesgarria, eh? asken bai. jean, baita ere, e, obra honekin Memorihistorikoren zatitxo batuaitare berrezkoratzen dugu, ez? Bai, hori da. Osongi, bai. idoya beratarbide, arri eta markolari ariburuzitze egiten ari gara, eta oraingoan, bueno, ba, artistaren liburua, bai. aipatuko dugu. Ba, bueno, sandizu bezala ilustratzaien naiko jantzia da, ez? Idoya, e, ba, gauza lan asko egin ditulako, argitaratu ditulako, eta hau, ba, 2008ko e, doela gutxiko obra bat dugu, xikitxoa gero irekitzen denean berrogeita bostzenimetro bider bederatzi. E, biltzen ditudo e, osatzen ditu baina behatzi bider bederatzeko lauki batean biltzen da bai. Sanio joidoi eta hau nola berlenhengo urtean hasi zinen, zineta zertan ez, eh? inspiratu zien nola ginnintzen nuta. beak bueno, esan zienan askotan intuiboko intu, intu, lan egiten duela. Egia dela e, oinarritzen dela normalean figura batean, edo pertsona batean. Eta figura horrek ekartzen dion edo e, eramatenion era gesto lan egiten duela. Eta gero, e, gesto hortaz baliatuz edo egiten du konposizio bat. Eta ho izango zen horietako kaso bat. Santzian ba froga sinple bat egin zuela ta agertu zitzaiola Agneska horren figura hori. Eta hortik anti irakati ba, egin zuen serie bezelako bat Naiko lan freskoa dela setziola volta gehigirik eman lanak eraman egin zuela bera ez, eta egin zuena zen lehenengo, e, fondoan ikusten diren, e, orban beltzoiek grabadoarekin egin zituen, eta gero itxatzi zituen kolaxaren bidez, ba, e, orban e, berdeak edo ikusten diren jantzian edo eskuetan, Eh, beti esaten dugun bezala, ba, e, aukera balin badute, ba, polita ez, ikustea gueborrean baitz egiten ari nahi zen dutaz. Ta gero egiten duen orduan da, e, pixka bat e, kolax berde horrekin jolasten du atzealdean dagoen emakumearen errepikapena sortuz. Ta pixka hori da lanaren e, funtsa edo ez daka agako gehiago ez, esaten joku bat dela azkenean. Eta, e, larraitz, ze teknikak baliatu ditu obra honetan? Bai, kasu honetan, esan duan bezala, hasieran e, atzeko fondoa da, grabadoa. Bai. Bai, eta gero, gainean egiten duena da, kolaxa hau da, beste paper batekin, e, naiko gardena den paperarekin, berdea kasu honetan, itxatxe egin dio gainean paperari. Bai, da kartulina gaineko sango genuke teknika mista ez, bat baino gehiago erabiltzen ditu, orduan da kartulina gaineko edo em, paperaren gaineko bai. grabatua, gehi, e, kolatxa. Bai. Bueno, ba, oso ongi. E, idoia beratarbide harrietan, markulari, oiartu harari buru, zei, zeiten jarraitzen dugu, eta, bueno, ba, horrengoan, e, e, izymbolurik gabekoa edo gabea aipatuko dugu horrela, bueno, izymbolurik bai. ez duelako horrela, bai, horrela esantzian. Baduz. Ba, begira, honekin bukatu nahi nuen fiska bat, ba, delako urtengo lan bat, 2023ko uh -huh. lan bada. Eh, bueno, lengo urtean hasi zen ba, eh bata e, eh naigabeko ez eh, liburu horrekin eta ilustrazioarekin berriz pixkat engantzatzen hasi eh, zen berriz eta bueno ba honekin jarri, ze, jarri zen aurten bueno jagina dago eh e, urteren hasieran eta bueno neurria dina bueno, de bost bat, Eta arkatzez eta kolorez, koloretako arkatzez egina dago. Beraz ikusten dezuen hori guztia, ez mimoz, eh, goxotasun hortaz, ezta egina dago. Baina, fijatzen magara oso ongi, badago bizkarrezur bat bezala dela azetonarekin kolaxea egitea. Or, orduan, hori da plastiko moduko bat entzula pixkatu lertu dezan, agian, agian idoiari etzei basko gurtatzen igual plastiko itza, bine muen Mai. pixkatu lertzeko ez da. Nola txertatu dio, nahorrekoan txertatu papera enbezela papira, balmen azet, eh, azetatoa edo ez, uh -huh. txertatu dio, bizkarrezur bat, izango aliz bezela, lepoko ezurrori osatzeko bezela ez. Uhum. Ba hemen ikusten du da oso, oso politate interesgarria ditu zait, eh, neska ez ikusten eh, duna lehenengo biztara gorri hori ez da, neska dago bere soinaren barrura begira. Bai, bai piskat nik uste dut beraketzian horrela esan, baina bera abezela islatzen ari da, ez? Berriz barrura begiratu eta barruko horrek esaten diguna isladatu ez? Asi da berriz hasierako horietan lanean bera, ez? Eta gero ez zurdura horrekin lotu egiten ditu. Modu intuitiboan ere gintzuela, berriz ere emakumearen figura, ez? ehartu du eta lotzen dituena da forma eta pertsona, ez? Pertsona kasu bai. honetan. Eh, arkatzara nahi zuen eta berriro begira jarri. Hori bai esantziala berak esalde hori. Orduan badirudiez, eh izan siteke la horrelako ba, bere barruko ba, begira da bat, ezta? Bai. Eta eh Gero, atzeko krane hori, hori da, edo bizkarrez zur hori hori mai, da. Mai. Da, pos, agian ez, berak barrutik begiratzen ari denaren islada batez, Aha. eta egiten ditu, Eh, lotu, ez? Gero kolore eh, gorri bizi bai, horrekin, ez? Or, or, ori esan barren zuen, eh. Aurreratzen eh, gorria, kasu honetan, hori bai, kaldetu bai. zenion zer, zer, zergatik edo eh, interpretatzen duzu interpretatzen net nola bera barrura begira dagoen dena ez da iluna grisaitzalea, ez? Badaka bizia ere ez. Bai. Eta jolasten du gero nik uste dut intuitiboki hori berak esan jolasten du konposizioarekin Orduan, ba, ba, komposak eta aldetikan jo, ba, bikaina da ez. Ze jokua ematen dion, gorri horrek, barrura begiratze eta, eta gero grisoiek izango ziren, ba, be, nere, nere irudimenez, eh? Be, e, ba, neska horrek barrura begiratzen ari denaren isla da, bat edo, ez? Bai, bai, bai, aurrekoan ere, liburuan azkenean, e, txuribeltzekoa bai. da eta gero... Berdeak erabiltzen ditu, kolede ja, berde, mai, bat, jolasten du nik uste komposiz sinpletasuna maite du, mai, solan zehatzak dira, mimatuak detailea undi-aundiekin bai. e, zuzenean ikusten baitugu iaia ile ia, bakoitza ikusten da. Bai, da. bai, hori, hori galdetu bernizun baitare. Bai. E, kasunetan baitare arkatza erabiltzen du hilaren e, kompozizio bai. horretarako. Bai, e, kontuan hartu ardu, bai, bera, e, ba, teknika nahiko zaia. Teknikan ez? Eh? Eh? Eta gero, Em, oso e, zehatza edo ez, asibartzara ba hi ez hi ez, ba, pixka marraztu, eta gero lehuntasun hori irudikatu naian suabe suabe, markatzen joan, hile bakoitzakasik ez, eta gero atzeko krane hori ez, ba ez dadila ere zerbait, iluna edo beltze ikusi ba, nahiko grisa eta mai. mimoz eginda esango nuke ez, eginda dagoela, gorri horrek puskatzen duenarekin ez. Mai, mai. Lan benetan polita ito. Bai, bai, oso bai. ikusgarria, eh? benetan eh, lan polita. Eh, Idoia, berat arbide, lanak aipatu ditugu. Ezakit, eh, larraitz zerbait gehiu horrela amaitzeko dugu. Bai, bani eh, esan, dugu, bueno, lana aparte, asieran esan dudan bezala, eh, berak eh, ilustrazio, ilustrazioan... E, bizpairu liburu egin ditu, adibidez uxue, alberdirekin 2008an e, lur liburua ilustratu zuen zora helduekin ere lanean aritu helduen literaturan, eta esaterako, iruditzen zait beste bat oso polita, e, errenteriako emakumen aztarnak e, 2008. e, 2008an egin zuena. Arte eszenikoetan ere ikusiko zuten, baten batek ezagutzen malu badu eta hortxe ere performanceak eta antzerkiak bai. gaite dituta oso ona da. Eh desbernia, eta neri oso kurioso izitzen ere e, idoiaren ba ibilbide horretan ezta hasieran aipatu duan da Marodi sorkuntzak. Marodi sorkuntzak egin zituen Maria e, de Bernardorekin batera eta egiten ditu jantzigintza artistikoak. Orduan baagian e, azokaren batean edo bestean ikusi uzute idoia beratarbiden. Mm -hmm. Ta dira benetan berziklatzen ditu ba bazeuden eh eh edo ta ekartzen ditu eh gaur egungora baina toke artistiko horrekin eta zoragarriak benetan ikust, mm -hmm. ikusgarriak ikusleak ikusi nahi baitu Noske benetan ba politak bai Ba osongi ba gusti horrekin eh galditzen gara larraitza esker mila gurean izatagatik mila esker Zuria Aitor hurren arte